і залагодивши все, що мав залагодити в гумницьках, та пообідавши в жодівськім заїзді, Євгеній таки того самого дня рушив з поворотом, але іншою дорогою на Буркотин. Хоча ця дорога була дальша, та проте Євгеній не хотів ночувати в гумницьках, надіючись таки бути коло півночі дома. Загорнувшися добре в подорожну бунду, він велів Беркові поганяти коней, і, опершись плечима озад каретки, Віддався своїм невеселим думкам. Він був загалом невисокої думки про наше судівництво. Але те, що бачив у гумницьках, могло б бути менше загартовано душу, довести до розпуки. Той мертвий шаблон та ремісницька буденність вимірювання справедливості, повна зневага до провідних ідей законодавства і панування мертвої букви та ще в сполученні з повною безцеремонністю людей, утопілих або й зовсім хорих духом, тут доведені були до справжньої карикатури на всяке судівництво. До якої байдужності, на закон і на людську кривду треба було дійти, щоб не тільки видавати подібні вироки, як їх видає Страхоцький, але толерувати їх? Ну, та Страхоцький – напівідіот, йому не диво. Але що ж ті, що знаючи його, Вислали його сюди на вислугу, навіть хоч би прокуратор і прантикант паралізували його ідіотичні присуди, то й тоді ще його спосіб ведення розправ мусить підкопувати повагу того найвищого царського атрибуту, тої порфіри, вложеної на блазня. Та чи паралізують же вони все? Практикант, як бачимо, бере. Страхоцький хоч ідіота, а також свою користь нюхом чує – а прокуратор, молодий чоловік, обтяжений сім'єю, дбає про аванс і, певно, не схоче для якоїсь там хлопської кривди заводити історії і робити скандалу, значить, псувати собі кондуїту у вищих сферах. Певна річ, страхотський виямок. Але на нещастя, образ малого суду, який бачив Євгеній умнисках, не виїмок, а тип на це складається багато причин. І само збюрократизування судівництва, що заставляє людей з найменшою дрібницею волочитись по судах. І величезне число справ, які мусить залагоджувати один суддя, і які навіть найздібнішого і найсумліннішого чоловіка з часом доводять до байдужності і отопіння. І саме життя в малих містечках, далеких від усякого духовного і товариського життя, де урядникові поза кругом своєї сім'ї лишається тільки шинок і карти. І дуже невелика пенсія, що у людей, обтяжених сім'єю, просто відчиняє двері перекупству, а особливо власливому, цинічному жидівському перекупству. І в кінці сама тісна та невисока освіта наших суддів, прокураторів та адвокатів. Оте нещасне наука для хліба, що не дає такому функціонерів нічовісінько крім знання параграфів, не трукаючи ані психології, ані суспільних відносин, ані історії, ані етики, присипляючи ще в університеті його душу і серце і випускаючи його в світ машиною, яка й працює так, як її наведуть переможні обставини. Якою ж іронією супроти цього бриніли в Євгенієвих ухах пишні фрази про незалежність судівництва, про непідхупність суддів, про строго легальність їх поступовування – і про високе почуття справедливості різних присвітлих трибуналів, до якого так часто в своїх промовах люблять відкликатись адвокати. Адже ж оте інстинктове устрахоцького пильнування, що скаже прокуратор, це не одинцевий феномен, вона має свою довгу і міцну традицію. Адже важніше слідства робляться скрізь по Галичині по вказівках прокуратора, а через нього, звичайно, по вказівках політичної власті – Адже ж кожний трибунал у Галичині має суддів. Вони нараз становлять більшість, що так само, як Страхоцький, ховають сумління у жменю, а зате наострюють ухо якнайпольніше на те, що говорить прокуратор. Розділ між судівництвом і адміністрацією – перша основа справді независлого судівництва. У нас існує тільки на папері, а на ділі це ідеал, до якого нам дуже далеко. А коли Євгенія Вадумка від тих вищих сфер перейшла вниз до народної маси, до селянства, йому зробилося страшно. Адже ж те, що він бачив сьогодні, і чи тільки сьогодні, ті погляди селян на суди судівництво, ці їх чуття, з якими вони входять до судового будинку, все ж усе оковоко те саме, що було перед 1848 роком. Змінилися форми, але дух, суть патримоніального судівництва живе й досі. Той сам, хто гнав хлопа на панщину, брав рекрути, сягав з нього податки, виганяв його з хати за лінивство і при кожній з тих нагод міг тисячними способами скривдити його. Той сам був його суддею, мав судити про його кривди. Закони, патенти та інтемати були надруковані в великих книгах, мовою чужою і незрозумілою для народу але й суддям вони були здалі тільки на те, щоб їх параграфами прикривати свою самоволю, городити собі з них плід, що забезпечував би їм безкарність скривдження і вузискування народу. Завдати когось до суду – в народному понятті була страшна погроза, і більше, як коли би хто похвалявся – ось я розіб'ю тобі каменем голову. Хорони мене Боже і від панської карності, і людської ненависті. Війшло в народну поговірку». Хто йшов до суду, хоч би правда сто раз була на його боці, тремтів і ввазав себе нещасливим, бо панського суду ніхто не певен. Виграти справу в суді значило таке саме щастя, як трафити на лотерію. Чи справедливо, чи несправедливо виграна справа, про це питати, нікому і в голову не приходило. І чи ж ті селяни, які нині суддю Страхоцького вважають острим, а його практиканта добрим за те, що дешево бере, Чищі селяни не стоять в повні на становищі патримоніального суду. І так роблять не тільки зовсім темні, загукані селяни, але й такі, як оцей Ілько Марусяк, що в своїм селі ведуть боротьбу з різними темними елементами і стоять на чолі поступовішого молодого покоління. Роблять так, бо мусять. Ті самі непереможні обставини, що накручують судів на лад патримоніальної машини, пруть і їх селян, мов безопірну солому в гирло тої машини. Євгенію зробилося страшно і душно в пудлі брички. Він вилів відслонити її і визернув на світ. Дорога йшла простою, як струна лінією, по м'яким піску. Довкола рівними темно-зеленими стінами тягся сосновий молодник, засаджений перед кількома роками коштом почасти краю і правительства почасти кількох околичних дідичів при праці селян. Давніше тут стояв великий сосновий ліс, але ті пани вирубали його так чисто і раціонально, що зруб висох, і з-під стертого дарна виступив рідкий пісок. Цілі околиці грозило занесення родючих піль тим піском, і ось почалися заходи для виєднання субвенцій на заліснення саї пустелі. Піскові поля спершу засівано якимсь коренастим та твердим зіллям, що росло на піску.